Milí bratři, milí sestry, co říkáte vy k tomuto případu? A co by měl Ježíš říct? Například by mohl říct, když jste tu ženu přistíhli při jako cizoložnici, kde pak je ten muž? K rozbití manželství jsou vždy potřeba dva, anebo vlastně tři. Jak mohlo k tomu dojít? Co s tím manželem? Co je s těmi muži? Kde vůbec oni jsou? Pro žalobce bez výjimky se jedná o může. Pro žalobce je jediná vina tato žena, tato zneužívají ji třeba i jako obětního beránka, aby odvedli pozornost od sebe. O zavidnění jiných zúčastněních, milí bratři, milí sestry, v, tomto, v této zprávě není nic slyšet. A to je ještě víc překvapující, protože právě to přikázání ze starého zákona se obrací na muže. My jsme z katechismu, z vyučování zvykli na tu formulaci, jak to zní to přikázání, nescizoložíš, ne, anebo nesesmilníš, to máme v tom českém překladu, ale v hebrejštině, je to jasnější, že nejde o varování pro nějaké ženy, ale jde o přikázání pro muže. slova v hebrejský text znamená: Nevloupáš se do manželství druhého. Rozumí druhého muže. Tak jako všecko v té staré době bylo to formulováno na hlavu na rodiny na muže Ty ženy neměly sami rozhodovat vůbec nic, tak, ale to manželství mělo být ochráněno, tak o kdo chrání manželství, tak muž. Tak nemá se k tomu dojít, aby jeden muž rušil to manželství toho druhého. Tak to je v Možišovém zákoně. No a tady... Na no se mluví jenom o té ženě, o ženu, o té ženě. A ještě z jiného hlediska má cizoložnice zde zástupný roli. Totiž zákonníkům a farizium, který jdou k Ježíšovi, jde hlavně o něho. Nezajímá je ani tolik vyjasněné případu, co se vlastně stalo a proč. Netouží po správném výkladu zákona. Chtějí prostě, jak píše evangelista Jan, Ježíše zkoušet. Soudně mličení s touto ženou potají, už zbírají důkazy proti Ježíšovi. A brzy nasedne i Ježíš na lavici obžalovaných. Vždyť je známo, že Ježíš stoluje s celníky a hříšníky a zvěstuje království Boží jim. Zákonnici a Farizovovi ho chtějí přivést do úzkých. Jestliže Ježíš teď obhajuje tuto ženu, dostane se do rozporu s Mojžíšovým zákonem. Neboť vina této ženy je zřetelná a podle zákona se cizolostí trestá kamenováním. Jestliže však Ježíš potvrzuje trest smrti, který byl vyhrazeným právem římské okupační moci, mohou fariziovi a zákonici Ježíše udát římanům. Takový, takovou past mu připravili. Čili nejde v první řadě o případ této ženy, ale o Ježišov případ. Jedná se ve skutečnosti o okázalý proces. Už zákonnici a farizovi pilně pracuje na konstruování žáloby proti Ježišovi. A přesto zůstává ta otázka, co Ježiš dělá, když se ho ptájí. Neskočí jim na co především nedělá Ježíš, nesnáží, nesnáží se zprostit ženu z obvinění. Ani nechce přesvědčovat souce, ani nechce spochybňovat její vinu. O tom tady nic nečteme. Když se na to ovšem díváme zblízka, můžeme si všimnout, že Ježíš přece jenom něco. Dělá. Pamatujte si to, co Ježíš dělá v tomto příběhu. Na otázku, co říkáš ty, píše prstem po zemí. Ježíš zdánlivě nereaguje, ale sedí tam v chrámě jako učitel a nic neříká, ale píše prstem do písku. A co tam píše? Hmm, to je otázka na nás. Proč tam evangelista nám neřekne, co píše? A nebo můžeme to odhadnout? Svým způsobem Ježíš dává totiž odpověď na otázku, kterou mu položili. Dává totiž stejnou odpověď. Jako kdysi prorok Michiáš. Když jsou zákony, když znají Bibli, tak by tu odpověď mohli znát. Stačí přečíst si to v písku nebo v Biblii. A tam u proroka Michiáše čteme, člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe hospodin žádá jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým bohem. Úžasné zavnuťí toho, co bůh chce. žádné podrobné vyklady, ustanovení zákonů, ale ten hlavní požadavek, který Hospodin na nás má jen to, aby se zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. A psaním po země Ježíš ukazuje, co hospodin udělal, když svému lidu dal zákon na hoře Sinaj, vryl přikázání na hliněné desky, aby to bylo písemně, aby to tam bylo. A ty desky předal Mojžišovi, proč tedy se musí zákonici již ptát, když hospodinu jas, už jasně řekl, co od svého lidu žádá. Ovšem tato demonstrace zřejmě ještě nestačí, aby pochopili. Nepřestano naléhat, trvají na odpověd, až ježíš konečně řekne, kdo z vás je bez hříchu první hod na ní kamenem. Tím ovšem už Ježíš nehledí k té ženě, ale oslovuje přímo její žalobce. Neoslovuje tu ženu, na kterou odkazují tím svým prstem, ale oslovuje ti, na který odkazují ty ostatní prsty. Vy se odvoláte na Mojžíšův zákon, ale jste vůbec oprávněný ho vykonávat? Soudit má ten, kdo je bez viny. Ani hřímaní nemá soudit nebo odsuzovat k smrti. Ani vy. To narazuje na ten zvyk, nebo obyčej, že v soudním mlíčení za doby Ježíšovi to bývalo tak, že světkovi, který Třeba tady v tomto případě přistihli ženu v cizuloství. Ty světkovy měli nakonec být první, který vykonávají trest. Nejsou soudci, soudci odsuzují toho obviněného a přitom tom soudním líčený, vypovídají nejméně tvá světkovy, jinak to není platné, ale potom, když ten trest je jasný, tak světkovi vezmu sami do ruky kámeny na vykonání trestu smrti. Ježíšovo odpověď se nevztahuje jenom na případ, který mu předložili, ale má to širší rovinu. Kladí jim otázku, jak je to vlastně s vámi, který obvinujete? A který chcete házet kameny? Kdo z vás je vlastně bez hříchu? Nevzpomínáte se na proroka Oziáše, který obvinil táty, celý lid Izrael z cizoloství? Vy jste všichni cizoložníci v tom smyslu, neboť nedodržujete zákon tak, jak má být? Nevím, jestli vy, milí bratři, milí sestry, jste vědomi, co? Tehdy obsahuje první kapitoly proroka Ozeáše. Je to divný případ, který je od cizoloství. Hospodin totiž Oziášovi řekl, jdi, vezmi si nevěstku a ze smilctva měj děti. Země jen smilní a smilní, odvraci se od Hospodina tak tento prorok nejenom obvinoval lid boží ze nespravedlnosti, ale tento prorok to měl se svým <coughs> vlastním tělem, se svou osobou předvést, co dělají věřící lidi. On jim to chtěl držet zrcadlo tím, že se oženil s nevěstkou. A to nezůstalo. Měl tři děti s tou nevěstkou. První se jmenoval Izrael podle té porážky, který králové, izraelské královy, měli proti nepřátelům a který byl za konce jejich říše. Druhý se jmenoval Lou Ruchama, to znamená neomilostněno. Neomilost, A třetí, dokonce ještě horší, třetí dítě z toho smilstva měl se jmenovat Loamí, to vy nejste lid můj. Tak tím pohrdáním bo, Boží, s tím, kvůli tomu pohrdání Izraelej vůči Bohu, Vznikl lo mí, nejste lid můj. Promárnil svoje partnerství, promárnil svoji manželství s hospodinem, končilo to jejich manželství. Ti z vás, kteří četli celou prorockou knihu o Ziašti, vědí, že na konci před synom je nějaká naděje, když v druhém kapitole můžeme číst, proto ji přemluvím. hospodím, zase přivede svůj lid do poušti a uvedu ji na poušt, budu ji promlouvat k srdci a tam mi opět odpoví, jako za dnu mládí, jako v den, když vstoupila z egyptské země. To znamená, že lid boží zase to manželství, ten vztah hospodina s Izraelem Není neopravitelně, ale hojí se. Zasnoubím se ti na věky, zasnoubím se tě spravedlností a právem, milostrdenstvím a slitováním, zasnoubím se tě věrnosti a poznáš hospodina. Tolik o smilstvo a manželství božího lidu Izrael. Podle proroka Oziáše. Zpátky k Ježíši. Říká těm farizeům a zákonníkům: Vy nechcete, aby tato žena unikla svému trestu, ale jste také připraveni převzít sami odpovědnost za vlastní vinu? Nejsou připraveni. A proto se žalobci v tom příběhu jeden po druhém vytratí. Až tam zůstane Ježíš sám stouženou. Oni nejsou připraveni nést odpovědnost na co ji sami tíží. Jak oni nejprve při třinu přistihli v tak nyní Ježíš přistihl je. Jak to, že souci mají mluvit o vlastním zavinění, to se jim nelíbí. Tak radši Odcházejí. A to, milí bratři, milí sestry, je škoda. Škoda, že odcházejí, nebo přijdou o to nejpodstatnější slovo, které tady zaznívá, pak už nemohou slyšet, co Ježíš té říčnici totiž řekne. Ježíš to ještě dopoví totiž. Když se začínají s touto ženou stotožňovat, začínají mít strach, proto utíkaj z místa. Zůstávají jenom Ježíš a ta žena, ten, který je bez hřichů, Ježíš a ta jejíž vina je zřetelná a pouze Ježíš může na ní hodit kamenem. Farizejovi a zákonici k tomu nebyli oprávnění, jen Ježíš má právo odsuzovat. A co říká? Říká k ní, já tě neodcuzují, di a už nehřeš. Skutečnost, že Ježíš zachránuje cizoložíci před smrti, se asi potkává se souhlasem nás všech. My jsme zcela na Ježíšové straně, že? Ale je Ježíš také na naší straně? My dnešní máme o představy, o hodnotách, o rodině a tak dále, o manželství. Nebo i když my se držíme ještě starých hodnot a pravidel, společnost kolem nás už nikoliv. A v takovém případě, jako tady čteme, Budeme my asi definovat vinu a hřích poněkud jinak než zákonnici a farizejovi. Asi bychom dnes takovou ženu neodsuzovali tak rychle, že? Žijeme dnes v společenském prostředí, kde se nerádo ani mluví o odpovědnosti a vině. stroskotání partnerství se bere často jako osud jako nehoda a už skoro nikdy jako vina. Za to všeobecně vládne duch toleranci a hostejnosti. Důsledkem toho je, že ani křesťany se už málo kdy dohodnou na obecných morálních hodnotách, každý úctivá jiná pravidla. A na první pohled nám asi připadá toleranci vůči nemorálnímu chování jako uplatnění Ježíšového výroku. Nesudte a nebudete souzení. To jsme přesvědčení, ne? Tak nebudeme odsuzovat. Ale milí bratři, milí sestry, to není úplně v smyslu tohoto příběhu, který jsme četli. Osvobozující slovo Ježíšovo tady, které žena uslyšela od Ježíše, se nerovná storaranci nebo hostejnosti vůči hříchu. Ježíš nepropaguje morální hostejnost, ale chce, abychom došli ke skutečnému odpuštění. Ježíš neříká, neřešila si, nedělej se z toho nic, co si udělala, není tak zlé. Není to přece jenom tvoje vina. Za to můžou jiný, za to můžou odkolnosti. Ježíš její vině nebere, její vinu nebere na lehkou váhu. On docela vážně bere zákon a také její hříš. V našem světě se zdá, že už nikdo neodsuzuje. Ani nikdo neexistuje, který nás může volat k odpovědnosti. Moderní člověk je autonomní, už dávno se vysvobodil ze veškeré závislosti, už se nenechá nikým soudit. A je Ježíš takový moderní člověk? Domníváme se třeba, že už žádný soud tady není a nebude. Když Bible mluví o posledním soudu, tak nevíme se s tím radí. Ne, žijeme dnes právě v té situaci, že farizejovi jo, kde jsou farizeovi? Farizejovi, přece odešli. Odešli scény a žalobce už není. To je naše situace. Nebudu vás, milí bratři, milí sestry, přesvědčovat o existenci Božího soudu. Začneme radši z druhého konce, i když vycházíme z předpokladu, že soud není a nebude, totiž zůstává skutečnost viny mezi lidmi. Ta vina je tam. Třeba schována. Co říkají lidé, když dojde k přušvých v jejich životě, to nemusí být jenom stroskotání manželství. To není zcela pravda. Chtějí se vyrovnávat s tím. A na to jsou dvě možnosti. Ta první možnost, na tom už nelze nic změnit. První možnost, jak se lidi vypořádají z tohoto skutečnosti, jejich viny, je říct, ta vina není moje. Je to tak, na tom nelze už nic změnit. Stalo se to. Je to asi typický jev naše doby. Myslím na situace ve společnosti, když je politická moc decentralizovaná a v sociální a hospodářské sféry se uplatňuje široká deregulace. Už nikdo za nic nemůže, zkrátka. A to se týká soukromého života i společenského a takto nikdo nás nevolá k odpovědnosti a takto vesele spějeme k záhubě. Jenže, když žálobce ztratil svou boskou tvář, rozsudek se stane neumilostňující, Strach z toho rozsudku se v lidech rozroste do nesnesitelné míry. Místo toho, abychom získali osvobozený a odpuštěný od osobního Boha, Začínáme si namlouvat, že nikdo nás odsuzovat nebude. Přivlastníme si právo sami sobě soudit a odpouštět. A to nejde. Ani v malém, ani v tom velkém. Přesto si namlouváme a najdeme si oporu v tom, že si navzájem opomíjeme své malé nebo velké přestupky. Toleranci všeho. Toleranci i v církvi. Je to tak, že si kolektivně si navzájem potvrzujeme, že to není tak zlé? Že se to stalo a tím to končí? Že se na tom ani nedá nic změnit už? milí bratři, milí sestry, je to naše situaci? Farizejovi odcházejí, zruší se žáloba, Soudce nekoná, ale bez soudce není osvobozený. Tím nic nezlepšujeme. V hloubce svého srdce víme, že vina zůstává i v našem životě. Odpuštění, které si sám sobě nebo navzájem namlouváme, je pravý opak, o čem mluvím než o čem mluví Evangelium. Právě opak Božího odpustený. když člověk říká, tvé hříchy jsou odpuštěni je to možná dobrý úmysl, ale přece jenom není to pravda. A ten druhý způsob, jak se vyrovnáváme z existence viny, je tento říct, že ten není to moje vina, je to vina toho druhého. To se samozřejmě stává často v těch rodinných konfliktech, ale i ve zborech. Než abychom se ocitli v roli občalovaných, radši posadíme se sami na soudní stolici. Vždyť útok je nejlepší obrana a proto se horlivě vrhneme na provinění druhého. Vytlačený vlastně viny bývá spojenou s obvinění těch druhých. Než abychom se ocitli v roli obžalovaných radši posadíme si sami na soudní stolici. I tohle nám nejlépe jde po spolu. Dívejme se do svých novinách, do novin. anebo do televize. Žádné noviny, které se vzdávají, skandálních příběhů o soukromém životě prominentů. A abyste se mě prosím milí bratři, milí sestry, abyste mě ne nekamenovali, ale zdá se mi, že i mezi námi je, náma je nemálo těchto marných řečích, co věta, to soud. Právě, že jsme nasákli morálkou, tak nám to jde moc dobře odsuzovat. Ale milí bratři, milí sestry, Evangelium je o něčem jiném. Kdybychom si vkládali Ježíšu výrok tak, že už nebude žádný soud, nebo tak, že každý má soudit po svém, pak bychom mu nerozuměli. Když se chceme sami zprostě žáloby, pak nejsme na správně adrese. Ježíš nejenom neskrývá zřetelnou vinu, ale naopak ji odhaluje i u těch, kteří ji skrývají. To je jádro tohoto příběhu. Budu farizejo. budou náš vzor? Snad ne. Začínáte teď také zkoumat případy svůj cizoloství To snad ne. A odcházíte, když přijde řeč na vaše zavinění. Ježíš nás svým evangeliem k... chce zvát k boží milosti. Abychom se dostali k Evangeliu, nesmíme odcházet jako farizeovi a zákonici. Nesmíme utéct z místa i našich činů. Jeho slovo odpuštěný, Ježíšovo slovo se nerovná s tím, že se ruší soud, ne s tím, že soudci jdou domů, kde není soud, nebude spravedlnost ani osvobozený. Skutečně odpůštěný se mi je dostává jenom od koho? Od soudce. Proto je první krok, aby ti, kteří si sami považují za soudce, poznávali, že jsou ve stejné poloze, jako ti, kteří obvinují. obvinují. Musí se teprve stotožňovat s nimi. To se týká i nás. Proto máme tento oddíl v Biblii. I my radši slyšme Slyšíme morální posudek, než rozsudek nad sebou. Právě tak, jako farizejové a zákonici, kteří odcházejí právě v tu chvíli, když by mohli už slyšet to slovo odpuštěný. ale už neslyšejí, už jsou jinde. Ježíšovi nejde o to, abychom odcházeli, Ježíš chce, abychom došli Milosti. Škoda, že mnoho těch, který takto oslovuje, utíkají ze strachu před soudem. Phariseové a zákonici našeho příběhu už jeho Ježíšovo osvobozující slovo slyšet nemohli, protože dřív odešli. Jde o pozvání, o velkou šanci. Ježíš nás vyzývá, abychom se posadili na lavici právě jako ona zoložnici, tam totiž můžeme se naučit, co je měkká srdce, co je slitování, litování a co je milost. To je předpokladem ke každé změně. Ale ten může slyšet, ten, kdo tam zůstane, sám s Ježíšem, ten může slyšet neslychané slovo. Já tě neodsuzuji. Ježíš nechce, aby hřích přemohl člověka, nebož aby i ty překonal hřích. Proto se bezpodmínečně zastává cizoložnici a za každého člověka. Ježíš odsuzuje hřích a neodsuzuje hříšníka. Pak i tobě říká, jdi už neřeš. Chce, aby osvobozený ze svého zavinění odnášel novou cestu. Dí a už neřeš. Neří už nadále tak, jako by se nic nestalo. Zákon je určen pro ty, kteří musí teprve poznávat svou vinu, ale odpouštěný umožňuje, aby se v tvém životě něco opravdu změnilo. A Ježíš s tím počítá, že ona cizoložnici to dokáže. Má v ní důvěru. Kdy i ty osvobozen, osvobozená a už neřeš.